Kilencedik fejezet Egy temetés, egy hanvasztás Bajós, melaszos csönd telepszik a kastélyra, Csak a gyantát csorgató vaginák cuppognak, mint megannyi kopoltyú, És mennyhért jár átkozódva szobáról szobára. Recs, Dühében ripityára töri a bútorokat a puszta öklével. Jó lesz a népnek, tűzifának, mondaná a radiátor fiú, de érkeznek a fenyőpálinkák, és elhordják a szavait. Fekszik a dunyhás ágyban, az elnöki lakosztályban, súlyos raklapokként csúsznak homlokára a fájdalmas órák, a szemközti falhoz támasztott tolmács pedig csüggetten rázza a fejét. Hogy a szartövisbe lehet belehalni egy válharapásba, Őrjünk Mennyhért, valahol a szomszédban. Nos, nekem van egy teóriám, kockáztatja meg a tiszti főorvos. Alig ha nem mérgező lehetett a magyar zombi karapása. Logikus, nem? hiszen a magyar jó is toxikus. Persze pontosan csak egy poncolás után mondhatnék. Szó sem lehet róla, tiltakozik Mennyhért. Egy látáskárosult, kukoricadaráló szebb munkát végez. Mert helyel közzel analfabéta, röhög a népjóléti miniszter. A teljes ABC-t a hullába vési, mire rájön, hogy néz ki az Y-mercés. Tragédia. Sóhajtozik az igazságügyi miniszter a halott Gáspár fejébe nyomva a sofőr-sapkát, mintha csak aludna. Pedig még mentelmi joga is volt, mégis lekapcsolta a halál. Az ördögök elhatározzák, hogy fabrikálnak egy tisztességes koporsót. Ám, ahogy mennyért megjegyezte korábban, a krampusok igen gyatra szakemberek, kész csoda, hogy a vályogvető katapultot összetudták rakni valahogy. A szétvert bútorok darabkáiból és a falakból csorgó ragacsos gyantából próbálnak vádát kreálni, meg kevés sikerrel. Az igazságügyi miniszter véletlenül egy akasztófát barkácsol, a népjóléti miniszter pedig egy fabábút farag, ez aztán úgy megtetszik neki, hogy rögtön ki is nevezik sajtószóvivőnek, ám is kiderül, hogy minden hazugsággal nőni kezd az orra, Menhért feldarabolja a baltával. Végül megegyeznek, hogy a ponyvával jacuzzi-ban fogják eltemetni Gáspárt, így az örökvadász vadászmezőkön is bizsergetheti a szőrös zacsiát a huszonhat buborék fúvóval. Eközben az elnöki lakosztályban érkeznek a kábulat fenyőpálinkába áztatott tűi, hogy a radiátor fiú fejéhez varják a téboly-szaturnusz gyűrűit. A vályok felak repedései arcokká csomósodnak, hol a hóban fekvő hátas emberek sikolyba gyűrődött, fagyott vonásai merednek rá, hol az átkokat köbdöső falusiak. Az ágyban fetrengő fiú ilyenkor alaposan meghúzza a pálinkás üveget, amikor pedig a menstruációs görcsöktől még mindig jól nevelt Bolívia finoman megjegyzi, hogy talán eleget ívott már, és elfogja csapni a gyomrát a sok tömény szesszel, dühösen klatyogni kezd, és a kalitkában jajgató tolmács felé hajít egy félig üres üveget. De csak az ódivatú szekrényt sikerül eltalálnia, a palack hangos csörömpöléssel szilánkokra robban, a kulturális miniszter csontváza elődugja a koponyáját a fajtó mögül és fenyegetően megrázza az öklét. Elnézést, miniszterelnök úr! Nagyon kellemetlen ez nekem, de ki kéne takarítani a ketrecem? Könyörög a tolmács, a kalitkában felgyűlt szar bűze betölti az elnöki lakosztályt. A radiátor fiú most a múmától kapott kártyalapot forgatja hosszú ujjai között, majd lepattan az ágyról, és szédelegve Bolíbiához arra szól, hogy neki is megmutassa. – Klik a kérdezi a tolmács, pedig egy ideig mustrája a lapot, aztán azt feleli. – Honnét jönnek ezek a tarot kártyák, bubus? Nos, ő a bolond. Néhányan úgy tartják, ez a legveszélyesebb lap a pakliban. Én mondjuk nem osztom a véleményüket, de tény, hogy bőven hordoz veszedelmeket magában ez a kártya. Láthatod, a bolond egy csavargó, aki a szakadék felé tart, egy nagy bot van nála, amin egy batyúcsünk. Ebben ott az egész vagyona, minden, amit erről a világról őriz. Egyszerre okos és buta a fickó, öreg és csecsemő. Folyton csak kockáztat, de eredményeket nem ér el, pedig különleges képességei vannak. De nem néz az orra elé, az eget bámulja, mert nagy célok lebegnek a szem előtt, és észre sem veszi, vagy egyszerűen nem érdekli, hogy miközben ezeket az álmukat kergeti, egyenest egy szakadékba sétál. De a legfontosabb dolog ezen a képen számomra a letépett virág. Látod a fehér rózsát, amit a másik kezében tart? A remény. Sokan úgy gondolják, hogy ezt a virágot nem csak úgy leszakította, hanem gyökerestültépte ki a földből, és arra készül, hogy valahol elültesse. Egy kertről álmodik. És ha az elültetett rózsa kivirágzik, azt tudod, mit jelent? Hogy a bolond nem is bolond többé, mert az őrülteket és a sikeres egyetlen dolog különbözteti csak meg, hogy megvalósították-e az elképzeléseiket, avagy sem. Fiú lelki szemei előtt feldereng az elhagyott fej, az ő fehér rózsája. Körtyük, kótyak, Á, nem biztos, hogy le fog zuhanni ez a szerencsétlen flótás. Annyit látunk, hogy a szakadék szélén lépked, de az is lehet, hogy táncol. Innen sok felé vezethet az út, de kölyök... Kérlek, takaríts ki a ketrecem, különben lassan belefulladok a fekáliába. Majd Bolívia elvörösödik. Jaj, hogy is mondhatott ilyen csúnyát, a radiátor fiú nehezen tudja megszokni ezt az új, illedelmes tolmácsot. Ekkora beesett képű mennyért toppan be a szobába, mikor arcul csapja a szag, rögtön kifordul az elnöki lakosztályból, hamarosan egy csipesszel az órán tér vissza, és egy kulcsot forgatva az újai között azt mondja. Megyünk és eltemetjük Gáspárt. Ne vegye a lelkére, miniszterelnök úr, de kulcsra zárom a szobája ajtaját. Nem szeretném, ha addig is bármi hülyeséget csinálna, amíg el vagyunk. "Hogy kölkejjük. Kérdezi a fiú, menjért pedig leinti Bolíviát, mert felesleges fordítania. Nem jöhet, miniszterelnök úr. A Krampus már-már sziszeg? Szálkáktól sebzett keze, ökölbe szorul. Akárhogy is nézzük. Az önhibája, hogy káspárit hagyott minket. Szeretnénk elbúcsúzni tőle békében. Később a halotti toron részt vehet, ha jól viselkedik. És azzal távozik. Nagy zörgéssel piruettezik a kulcs az árban, radiátorfiú agyában pedig ott viszhangzik a halotti Kétséges sincs a felől, hogy mi lesz a menü, a krampuszokat eltemetik, az embereket felzabálják, felé ez a módi. S a miniszterelnök eldönti, keresztbe tesz a gyászolóknak. A falhoz támolyog, és fülét a hűs vájokhoz tapasztja. Miben mesterkedsz, kis miniszterelnököm? Kíváncsiskodik Bolívia, de a radiátor fiú megkocogtatja az ajkát a mutató ujjával, És így telik el egy óra, néma csöndben. A fiú dobhártyája a vályok falakon átszűrődő apró neszek hálójába gabajodik, olykor lépéseket hal, máskor köhögést, de sírás is akad. Újabb óra múlva, nyekergés kúszik végig a falban, a szalmacsövek vezetékén, a kastély ajtaja kitárul odalent, és megindul a temetési menet. Ott vonulnak már a krampuszok a fák között, a hátukra szíjazott ásókkal, vállukon a füdőkát koporsóval. Rogyadoznak a nehéz csakudzi súlya alatt, patájuk, lyukakat üt a hóban, egyedül menyhért hagy emberi lábnyomokat is maga után. A sötét gondolatok úgy kavarognak kobakjukban, mint tea alján a fekete levelek, és sötét jóslatok mozaikjává állnak össze. A jövő csak kicsöng és kicsöng, mint egy asztalkán csücsülő, fekete vezetékes telefon. Isten készülne felvenni, de a kezét rég beolvasztották, s micsoda bilincslánc szemek készültek belőlük. Egyikükön sincs már ruha, csupán a szőrük melegíti őket. Egyesével hámozták ki magukat a ruhadarabjaikból. Mennyhért az öltöny mellényt, a népjóléti miniszter a zakót, a sovány igazságügyi miniszter a fekete nadrágot, a tisztifőorvos pedig a kesztyűket vetette le, és sorban ráadták Gáspár testére, aki immár politikushoz méltóan teljes fekete öltönyvértezetben vonulhat a túlvilági vadászmezőkre. Nagyon elegáns. Még egy választást is megnyerne. Dícsértem menyhért, a könnyeivel küszködve, mielőtt a jacuzziba fektették volna az ördögöt, kedvenc puskája és némi cipő pasta mellé. Ki tudja talán a más világon, még cipőt is kap hozzá. Kockáztatta meg az Okugó népjóléti miniszter, de mindannyian tudták, ha így is lenne, Gáspár akkor is inkább becsócsálná a mély viaszos ében fekete krémet. Az erdőben gyémántokkal letetik fiókáikat a szénfekete varjak, és apró kíváncsi szemgolyók forognak a fenyőtobozok fedőpikkejei mögött. Az ágak között barkós cinegékre vadászik egy turnikszkép. A farkasok egy szétmarcangolt szobabicikli beleit tépkedik, ott tapossák már a havat, a karampuszok, nyögnek, fújtatnak a jacuzzi terhe alatt, a luxus koporsóban elvissza a görög a holtest, mint valami elszabadult tekegolyó. Úgy tervezték, Gáspárt majd a kedvenc vadász ösvényén temetik el, de még félúton sem járnak, amikor besokalnak a cipekedéstől. – Jó lesz itt is, ugye? – kockáztatja meg az igazságügyi miniszter, aki mindközül a leggyengébb, a többiek pedig teljes átéléssel helyeselni kezdenek. Igen, igen, bizonyára ezt az erdőrészt is nagyon szerette, csak lepuffantott valamit itt is. Kézbe kapják hát az ásóikat, s a hó alatt rálelnek a várakozó korgógyomrú anyaföldre. Eközben a radiátorfiú tétlen a kastélyban, az ajtóhoz araszol és újaival megolvasztja a kilincset, majd kisúrran a szobából. Na hát ez a miniszterelnök! Rázza a fejét Bolívia, és a kulturális miniszter csontvázas sem érti a dolgot. A távolban a krampuszok szótlanul dolgoznak. Az ásó nyele hólyagokat és szálkákat csókol a tenyerükbe, ezúttal egyikük sem panaszkodik a munka miatt. Csak néha állnak meg egy kevés csípős fahéjat szippantani a tubákos szelencéből, aztán visszatérnek az ásáshoz. A radiátor fiú a vályok folyosókon súran. Már ismeri az irányt az istáló felé. Mikor odahér, a limuzín vidáman felberreg. Talán azt képzeli, furikázni indulnak, de a fiú se néz, egyenest a zsalus fajtóhoz fa rohan, és teljes testével nekifeszül. feszül. Még kövöntjárt! amikor végignéz a fagyott hullák terítékén, ezeken a fehér liszt dombocskákon. A hó már teljesen betakarta a szerencsétleneket. Messze a krampuszok, most engedik a gödörbe a fedett zsakudzit, majd a népjóléti miniszter felteszi a kérdést. Mondana valaki néhány szót. De a máskor folyton csacsogó politikusoknak nem jut most eszébe semmi. A népjóléti miniszternek feldereng ugyan egy rég hallott imádság valahonnan, de aztán letesz róla. Az ördögöket egyáltalán beengedi Kamenyországba, kockáztatja meg a kérdést a tiszti főorvos. Azokat meg csak-csak, de a politikusokat nem hiszem, rázza a fejét az igazságügyi miniszter. Mennyiért jobb ilyen darra fakad. Baritonyától resketni kezdenek a közeli fenyők. A Néimat a szakában a trojka csendesen halad, a vénkocsis dúdol magában. És ráfejével bólogat. Az ördög igazából csak ezt az egy dalt ismeri, de úgy vette észre, a körülmetéléstől a varrógép rodeóig minden alkalomhoz remekül passzol. Elmezőttal nem biztos a dolgában, a zene pikkelyként válik le a jelenetről, menyhért hangja elcsuklik. Ekkor eszébe jut valami, és szóra nyitja a száját. Nos, van egy réges-régi vadásztörténet, amit Gáspár unásig mesélt nekem a fenyőpálinkák fölött. Biztos ti is hallottátok már ezerszer, de ez a mese az apjáról szól, a nagy vadászról, akinek kutyorok virágoztak a hónaljában, És akinek a vadászbakancsába Gáspár mindig is szeretett volna belenőni. Akkor Gáspár apja nem is volt Klampusz, mert azok nem hordanak cipőt, se bakancsot, méltatlankodik a tiszti főorvos. Képletesen értem a vadász kancsot, morog mennyért. Na, hol jártam? A história szerint az öreg élete hajnalán már csak ablaküvegekre vadászott, és ott volt ez a bizonyos utolsó hajsza, ami több napon át is tartott. Az ablakvadász erdőn mezőn átűzte a kiszemelt üveglapot, amit egy erdei patak partján pillantott meg, amint épp a hűs vízben mosta magát. Nehézám egy át szőveglapot megpillantani az erdőben, de tulajdonképp bárhol máshol is. Ám az ablakvadász öreg szemeit megedzette már a prizmatörés, és az üveg szagát is bármikor felismerte. Gyönyörű példány volt, nem olyan csontbőr betegeskedő ablak, amelyet korábban a mezőn látott. Abba, ha belenéztél, csak a temetőre és gazzal benőtt kertekre láthattál. Ám ha ezen a példányon átnéztél, hirtelen új színekkel telt meg a mögötte derengő világ. Már-már szolipszizmus, ez a gőgös ablak láthatóan azt képzelte, az az igazi világ, amit ő prezentál az üvegtestén át. S a vadász már-már hitt is neki. Azóta űzte, az üveglap mély keskenyárkot húzotta az erdei talajba, ahogy üldözője elől suhant, olykor félben egy-egy szajkót vagy mókust a vadász pedig rohant utána egy követ szorongatva. Autólérem betöröm, fogatkozott, mert úgy hitte, csak azokat az ablakokat érdemes elpusztítani, amelyek gyönyörködtetni próbálják a szemet. A szépség ugyanis levélnehezék, amely egy piszkos, rozoga íróasztalhoz szegezi a tudatot, ami mozdulatlanságában szánalmas és gyenge, akár egy tengeri kagyló. Egy éjjel aztán utolérte végre a fáradó vadat és elhajította a kavicsát. Az ablak pedig jajtalanul szilángokra robbant, mielőtt azonban kivégezte. A vadász virágos kertet látott felderengeni a vad üvegtestén át, amelyben rég hátul hagyott felesége és kisfiak kergetőztek. A kis gáspár kezében egy fenyőfából faragott játékpuska volt, azzal lődözött a madarakra, hogy édesanyjának adja a toldaikat. Így játszottak, és kacagtak, kacagtak, kacagtak. A boldogság gyalázat, gondolta a vadász, és tüzet rakott, majd rágni kezdte a megsütött szilánkokat csorgott végig az állán, ahogy az üveg felszakította belülről a torkát, és nem ébredt többé fel. Így szólt Gáspár meséje, amit természetesen ő maga talált ki, na nem is nekünk, hanem saját magának. Az apja azért járt vadászni, hogy addig se legyen otthon, Gáspár pedig azért vadászott, hogy hazahozza nekünk, a családjának azt, amit elejtett. Az én szememben Gáspár túl is nőtt az apján. A legjobb jáger volt, aki valaha megfordult ebben az erdőben. És a krampuszok erre körbeadnak egy flaska fenyőpálinkát, és egyesével meghúzzák. A radiátor fiú közben felizzik az istáló előtt, és olvadni kezd a hó körülötte. A tócsává folyósodó fehér kása alól Lassan előbukkan az ember roncsok kupaca, a víz úgy csorog végig testükön, mintha izzadnának a miniszterelnök hőglóriájában. Ó, micsoda halotti mosdatás! A fiú erőt vesz magán, és nem hagyja, hogy a feneketlen kút baránca ez a látvány. Lesz még ideje keseregni, most viszont van dolga bőven. Megragadja hát a hozzá legközelebb eső agancsos hullát, egy öreg öregasszony tetemét, és vonzolni kezdi a sárban. A krampusok már a földrögöket dobálják a jacuzzira, gyászindulókat szopnak a fagyos levegőből a fenyőgajak, zúgnak az emlékek cséplőgépei. Dicsértessék! A távolban, a földtől elrugaszkodott templomtetők vándorolnak a hófelhőkön, bölein csordaként vonuló süveghegyek, olykor harangjaikat szarfként összeakasztják, máskor kaffogva meghágják egymást ágaskodó keresztjeikkel. A lejölt évek, szárad fenyőtűi táncolnak a szélben, mint rozsdás evőeszközök egy roncstelepen, melyek egy fényes vacsoráról álmodnak. A halál pihést comb közét simogatják a sóhajok, és mindenki arra gondol, mi értelme a létezés rózsafűzérét porzsolgatni, mikor a vége úgyis ez. Azt ígérték kihajtunk majd a húsból, mint rágyából a gomba, azt mondták, megéri magunkban nácsorogni, mert felvesz minket végül egy vonat, és a végállomásig a másik visz. De a koponya fűtetlen váróterem, és mindenki oda vágyik, ahol nincs már mivel összenőni, és nem csontosodnak létrává a szavak. A radiátor fiú izmai lüktetve sajognak, a szíve szinte felrobban, szédül a fáradtságtól, de húzza egyik agancsos hullát a másik után, és egymásra fekteti őket, mintha csak emberpalotát készülne építeni a bájokkastém mellé ornyot a kárhozottakból, amin keresztül felmászhat a jó Istenhez. A megfagyott végtagok szigorú óramutatói. A kínba falazott arcok, sebes térdek és tenyerek, szőrrel keretezett nemi szervek szarvas csontokkal tűzdelt húsdombja. A fiút hányinger kerülgeti, amikor egyiken másikon megpillantja a saját égés égéshólyagokkal borított kézlenyomatát, az ütések mementóit, amivel kikergette őket a fagyos éjszakába. Amikor kész az ember mágia, mély levegőt vesz és az egyik halott homlokára teszi a kezét, a véres fejű kislányéra, aki az este még az ujjait szaglázta. És a miniszterelnök forrni kezd, teste először 100 fokra izzik, majd 200-ra ugrik és tovább forrósodik, 300, 400, 500. Amikor már 900 fokor rotyog, narancsbíbor lángok csapnak fel a testhalomból, ezen a hőmérsékleten pár másodperc alatt a hús már önmagától kigyullad. Az apró csontokat leszámítva utoljára az emberi szív égel. Hát nem érdekes, sutogja egy ismerős fémes hang a fejében, valamikori barátja, a radiátor, akinek ezer éve nem hallotta a hangját, de a fiú szerint ez nem érdekes. Nincs a világon olyan szív, melyet ne tudna szírmaira tépni a lángjaival, és csak ez számít. Áldott a fortyogó sártenger közepén, a ragyogó hús mágiánál, és figyeli a feketedő koponyákat, a szén porrá hanvadó porhüvelyeket, és a képzeletében ezek a testek tapsolnak, és fütyülnek, és köszönetet rebegnek, amiért megmentette őket attól, hogy a krampusok gyomrában végezzék. Szeretlek titeket? Ti is szeressetek üzeni nekik a radiátor fiú gondolatban, és arra gondol, bárcsak itt lennének a falusiak, hogy ők is üt egy kicsit a halottak melegében, közben lehűti a testét, semmi szükség tovább izzania felhevített tetemek már maguktól is égnek. Miközben elmerül gondolataiban, szinte alig eszmél fel, hogy érkeznek már a krampuszok a fák közül. A népjóléti miniszter rohan és egy tökönruggott mosómedve hangján sipítozik. A hús, a finom húsi odakozd már, ó édes istenem! A többiek megtörtem batyognak utána. A fiú arra számít, hogy mennyiért is, ismét tajtékzani fogad a de az talpú ördög arca egy kavicsal betört ablak. Közönösen bámul az izzó szövetdombra, és azt mondja, ha már így esett, melegedjünk meg. És a krampuszok körbeállják a perzselt, bűztokádó izzó embertetemeket, kinyújtják didergő kezeiket, és a szemüket lehúnyva élvezik, hogy lassan kiolvadnak a csontjaik. – Ezt nevezem én családi tűzhelynek! – kuncog az igazságügyi miniszter. – Hát, szép kis család! – gondolja a radiátorfiú, és kellemetlenül és értetlenül feszeng a néma menyhért mellett, A legalább ordítana, vagy agyon akarná őt csapni a hátán csüngő piszkos ásóval. – De semmi! – Használt csillagszórók ölelkeznek, földrögök kocintanak egymással a lelkében, Láthatóan nagyon megviselte Gáspár temetése. Ritgen könyvtyek van. Azaz minden rendbe jön, mondja a fiú a krampusnak, maga sem tudja miért. De az ördög rá se bagózik. A csontok recsegése, a lángok pattogása, fénytől pulzáló emberpernye költözik az égbe, a szív elutójára, gondolja a fiú. És ekkor kiáltások, és visítás töri meg a csöndet, félelmetes alakok bukkannak elő a távoli fák törzsei közül, úgy vánszorognak, mint a magyar zombik, az élő halottak serege. De nem az örök zöld lidércek azok, hanem a nép. Ha saját halottaik bőrét viselik, hogy így tartsák melegen magukat, egy asszony szőrös férfi bőrbe bugyolálva kiabál, Mellette hatalmas kaszát lenget egy fickó, aki sapkaként egy letépet csecsemő arcot visel a fején, másoknál gerebje, balta és vasvilla csillan. Ott a Lucifer, az átkozott ördök társaival a halott emberek tűzénél melegszik, borzalom! visonganak a falusiak, és rohanni kezdenek, a fejük felett lengetve az éles szerszámokat. – Ah, jönnek már a szarháziak, hogy elroncsák a szórakozásunkat, mindig ezt csinálják! – sziszeg a népjóléti miniszter. – Látj? nyög fel a radiátor fiú, mire végig végignéz magukon, és azt mondja. – Ó, a cipzárba szorult Isten faszát, miniszterelnök úr! – és már rohannak is a krampuszok vissza a kastélyba, egymáson botladozva, a másikat elgáncsolva, segre a megolvad hótól kialakult mocsárban. Jön a nép, hogy megmelegedjen a tüzemnél, gondolja a fiú, bárgyú, vigyor, terül szét az arcán, amiből Menhért rázza fel. Az talpas ördög kézen ragadja a radiátor fiút, és húzni-vonni kezdi az istáló ajtó felé. A mágiarakás építéstől elgyengült miniszterelnök, akár egy tehetetlen ronybaba. Hosszú vonalat húz a sárban, ahogy Menhért vontatja maga után. – Gyilkos! Ördög! Átkozott hulleiggető! – a falusiak sírva bámulnak a lángoló emberhalomra, s a szégyen az arcukba könyököl, mikor közelebb húzódnak az égő halottakhoz, hogy maguk is élvezzék a forróságot. A radiátor fiú arra gondolt, tessék, végül csak sikerült megmelengetnie őket, és büszkén kattok belül. Ám az emberbőrbe bugyolált férfiak és nők még a holttestek lángjainál is csak szórják tovább átkaikat a fiúra. Miniszterelnök úr! szuszog menyhért, amikor végre beérnek az istálóba, és egy határozott mozdulattal becsapja maguk mögött a fajtót. Fa ha egy aműba fosnyi kritikát elfogad, a marketinget legközelebb bízza inkább rám.